Bueno, orokorki txapelketako zailoak beti izaten dira txio haundikoak eta bueno, gora bera txuak edo zein bezela, baina txapelketatan behar bada deno gaukau belarria zorrotzago eta hor e, aztertzenari ari gara noizari den gora bera. Bueno, nik uste zailon artean kartzelara arte txailo politain dugula eta bueno, gainera askotan txapelketan gertatzen denaren kontrara e, bueno, txikiko eta puntukako zailotan eta asmatu dugula orokorrean desente. Ba, plaza Bikaina, bueno, gainera Doniban e, nik ere bihotzean dut bat dut hemen zatitxo nire bihotzearen zatitxo bat, bat e, bikoteatik eta niralabak ere badute zerbait. ezerbait Doniban darretik eta, eta gero plaza bera Bikaina zen e, frontoi haundia, zabala niri lekua guztatzen zaizkit, e, publikoa e, luzetara baino gehiago dagoena alboetan e, holtza inguratzen Eta nahiko etzana ere bada beste maila maila hauek aukienak eta bueno, plaza bikaina zegoen gaur berzuetan egiteko